descoberta fa poquíssim a veure me'n vaig cap al sud d'Itàlia per tant estic molt a prop eh? que m'agafa de tant en tant anar-me'n molt lluny i tant en tant m'agafa molt, molt a prop a prop de Roma tenim dos llocs que quan un va amunt va l'altre que és l'Hercolano Pompeia Hercolano i Pompeia vale a Pompeia resulta que, sabem tots, que hi va haver-hi, doncs, una erupció, que no vaig a parlar d'això, vaig a parlar d'una altra cosa, però per una erupció volcànica del d'Albesubi, molt gran, molt gran, molt gran, que pràcticament es va engollir Pompeia. Vale? Que s'han recuperat algunes coses... Sí, això sí ens sembla que ho vam dir un dia, doncs, però s'han recuperat uns cossos, però no humans, sinó que és el que va quedar, després de que caigués la lava sobre les persones i sobre els animals, i sobre les coses, l'escalfor s'ho va menjar tot, i, però va quedar a dins un buit, el van omplir de ciment, i tenen les formes exactes de la persona que el foc es va menjar. Això és en quatre paraules, per simplificar-ho, perquè no vaig a parlar d'això. Aleshores, resulta que ara, com sempre, Pompeia és un lloc que no paren de fer excavacions per poder descobrir llocs que la lava va caure sobre, que després quan es va refredar, han pogut treure-la o hi va caure cendre o que sí, han pogut recuperar com eren les coses en allà, les cases, les... Bueno, tot. Vale. Resulta que ara, fa molt poc, han arribat a un lloc que hi havia lava, però més d'un metro de lava, però sabien o s'imaginaven per per coses que hi ja havien trobat, de que hi havia alguna casa important per allà. Tinc aquí tinc la fotografia exacta del que han trobat. Resulta que, anant enfonsant, enfonsant, enfonsant, enfonsant, han arribat a un lloc, sota de, de tota la lava, eh, ho acabo de dir, que s'ha trobat una casa, una casa, una casa, que se sap, perquè de la manera que és, s'ha descobert que era una vila i va quedar la de la ciutat sepultada. Vale. Segur que era, de, era propietari, era un personatge, era un comerciant, un comerciant que tenia diners o que guanyava diners, que va, per demostrar a tothom que eren rics, que tenien diners va agafar i va fer unes decoracions a la casa perquè quan la gent vingués digués ho aquests tenen molt diners quina marvella I què hi havia de decoració A ell li agradaven en aquesta persona com a moltes de Pompeia eh? per això perquè això hi està això sí que és veritat els les obres atrevides. Atrevides. Atrevides en quant a sexe. Atrevides. Era una persona que, en vez de posar, jo què sé, un quadre d'una margarita, d'una flau, d'una rosa o d'alguna que sigui, posava, doncs, obres atrevides. Què podria ser? Algo que tingués que veure amb el sexe. No puc dir-ho més amb el sexe. Vale. Resulta que, anar foradant, foradant, foradant... Ostres, això és una casa d'un personatge molt ric, suposem. Si és ric, deu tenir algunes coses que ens poden ensenyar què tenien les cases o com vivien les cases per afegir el que ja tenen conegut i trobat. Resulta que han trobat, que s'ha conservat, perquè entre mig del que han trobat i del que es havia cremat va quedar com un, com un buit vacío, un buit que ha fet que el, la imatge que han trobat la imatge que han trobat estigui pràcticament igual quan, en des, en, o sigui, quan, quan ho han pogut comprovar com si estigués fet fa poc temps i què han trobat? A veure, ens en anm una mica a la mitologia grega,? Vale? A la mitologia hi ha una reina estiperant de la mitologia, que s'ha vist dibuixada i pintada amb alguns personatges de la història. per exemple amb Leonardo da Vinci la va, la va pintar amb Miquel Àngelo, amb Tintoretto, o sigui, amb una paraula. Aquests personatges, quan volien fer una obra d'art, representaven sempre a una reina d'Esparta. ¿vale? I s'andaven a la mitologia. I en aquesta mitologia hi havia dos personatges molt importants per un cantó hi havia una reina que era la reina d'Esparta que era una bellesa segons ells era una bellesa per tant era per dibuixar-la vale. i per sobre hi havia el famós Zeus Zeus sabem per qüestió de les explicacions que ens donen en un hotel, hotel, hotel re, amb, amb un museu que ens diuen Uh, per exemple, es diuen sí, en Zeus es va transformar en signe o sigui, en cisne i degut això vull dir, per què ho feia? perquè es transformava, d'aquesta manera s'acostava a les dones que li agradaven es va acostar a una reina, a la reina Leda vale es va acostar en el costat, i anava, era com un ceu, era exactament com un signe. Vale. La història de la mitologia diu que en Zeus es transformava en signe, un signe bonic, un signe d'aquest tipus cisne tan preciós, i es col·locava a sobre de la, de la noia que li agradava. Això, la mitologia, eh? La mitologia també explica que aquesta reina que era la, la l'Eda, se'n diu se'n deia doncs estava tranquil·lament estava tranquil·lament dormint i en els Zeus el Déu Zeus la bebra tan guapa tan guapa que es va transformar ràpidament ràpidament ràpidament volant volant, volant perquè no, no cal que vagi per amunt però va transformar en signe va arribar i es va posar a sobre d'ella. La mitologia, parlo de la mitologia, l'animalet, la, o sigui el signe, va de seduir a la noia. I, perquè li va dir, va arribar i es va posar sobre d'ella, de la reina, i li va dir, reina, és que jo m'està perseguint un àguila, i em quedo amb tu. La història diu, perquè és molt més llarga, que la signa es va quedar allà dormint bé, ella... Qüestió de tot això. És igual. Què va passar? Que la història diu que van tenir quatre filles. Torno a dir la història, la mitologia. Estic parlant de les coses que ens expliquen. Mitologies sabem que són coses que cada país té les seves mitologies. Vale. Aleshores, amb una paraula, l'Ena era guapíssima. Era guapíssima. Per això on Zeus es va enamorar d'ella i bueno, va passar el que va passar. Llavors, què va passar? En aquesta casa que han trobat, que és preciosa, o sigui, no, no és que han quedat, han quedat parets, coses, han quedat coses que han quedat en un buit i s'han pogut trobar. Han trobat, imaginem-nos-hi, la l'Eda, la reina d'Esparta d'Esparta una escena mitològica es veu a més tinc la fotografia aquí davant eh? és que sigut ara fa molt poc que eh, ha sortit això vaig parlar amb un, un dels directors de les excavacions d'això d'allà uh, ja la l'Eda guapíssima, guapíssima amb una, una dona escultural i ha es signe sobre d'ella amb les potes, amb el bec però és un signe amb un bec que li està fent petons amb unes potes que estan sobre d'ella però una pintura que gràcies al buit que ha fet aquest el jove el besuri va llançar el lava i per un error hi, hi ha hagut unes, uns trossos que han sortit ara, per què? perquè? Perquè con continuanuament torno a dir: cada cop que jo hi he anat, o sí sigui, sempre es troba un lloc que està protegit perquè no puguis ni entrar-hi per ni veure-ho ni res, perquè? Perquè hi ha persones especialitzades que estan estudiant i miren de trobar coses d'aquella època. Però és que aquesta pintura, que està com si fos un quadre, però no és un quadre, sinó que és una, és una part de la paret, de la paret, perquè aquest senyor amb una paraula mm, volia coses boniques, doncs pues va fer pintar això. I l'estan netejant ara i serà una obra d'art. Per què? Amb una paraula. És que això no és d'ara. Això és d'anys i anys i anys. Perquè això era d'abans, de quan era Pompeia Pompeia. Per tant, s'ha trobat aquest, però s'ha trobat un altre que encara no s'ha pogut treure'l de tot, però hi ha un tros que es pot veure, que també és un altre trobat, que, el que em van explicar, que se suposen que serà també d'algun altre personatge. En aquesta mateixa, diréssim, menció, perquè ja no puc dir ni casa, és que com, no puc dir que casa una cosa d'aquest tipus. Impossible alguna impressionant però fins ara del que més en quant a pintures en quant a, a, a pintura que han trobat ha sigut això això els ha quedat però bueno, estan, estan veient visions del que estan trobant però per sobre del buit que hi ha hagut que l'ha protegit però hi ha molta lava o sí sigui que han fet forats a la lava han començat a excavar i han trobat això. O sí sigui que això, d'entre d'un temps, no sabem quan, perquè portarà feina, suposo, la tenen que netejar, tenen que bueno, estudiar-se-la, imaginem-nos el que han de fer. Bé, bueno, perquè els que no hi entenem, per nosaltres és una cosa, però per ells és una cosa impressionant. Doncs, per, de moment, és una de les coses més curioses. A més a més, no se sap exactament si aquesta figura té una continuació de, de, de paret o sigui que si la paret ara han pogut treure el que és la imatge de la paret d'ella, per entendre'ns que no la treuen, la tenen allà mateix i el segne però amb una paraula és que com que està tocant a la lava encara pensen que pot haver-hi un buit més i això a lo millor no només hi ha dos figures, sinó que n'hi ha tres o quatre, no se sap però és curiós perquè Leonardo da Vinci a Miguel Ángel, o Tintoretto, ells tenen quadres, no com aquest, sinó però que representen, per la història, per la mitologia, a la reina d'Esparta seduïda pel famós Zeus, que és el, el signe. O sigui que, que és curiós, no? Uns ho han fet en una època, els altres ho han fet en una altra, més enrere. Per això té una història molt curiosa de, de fer el descobriment que han fet se'ns ha acabat el temps què hi farem? amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres i des d'aquí jo sempre envio aquella abraçada tan gran per tots i aquell petó que no per falta mai adeu, adeu, adeu fins al dia, vinent Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell la cultura a l'abast de la mà